«Злі друзі!» Алекс стояла, втупившись в нікуди, а її служниці дзищали навколо неї. Здавалося, що вона стояла нерухомо цілий день, поки люди дзищали навколо неї. Гули на неї, навколо неї, над нею. Возили її, як гіпсову статую спасительки на свято. Одягали її, роздягали її, як кравецький манекен. Чіпляли на неї різні головні убори, наче на капелюшну підставку. Лише того ранку вони зашили її в цю сукню, вишиту молитвами, а тепер її з неї вирізали. Вона не знала, чи в неї паморочиться голова від оплесків, чи втоми від очікувань, чи її жахає думка про правління імперією, чи вона панічно боїться пережити шлюбну ніч. Їй хотілося сміятися, блювати, сховатися під ліжком і бігти доків одночасно. «Я імператриця Триця Трої», – пробурмотіла вона собі, мабуть, у сотий раз. «Без сумніву, Ваша Величність". Леді Сівіра спостерігала за роздягненням так, як можна було б спостерігати за розпакуванням мощі зі скриньки. Можливо, думка про те, що вона стала майбутньою тіткою Алекс, заспокоїла б її, якби не нагадала про її власне нещодавне заміжжя, і це викликало б нове бажання кинутися до дверей. «Я імператриця Трої», – вона заплющила очі, – «і мій чоловік вже в дорозі». «Боюся, це не зовсім те, якою ви уявляєте свою шлюбну ніч». Алекс перхнула. Чесно кажучи, я ніколи не мріяла, що доживу до двадцяти. Чесно кажучи, вона би зараз не поставила на це велику суму. Вам не варто хвилюватися. Зеноніс і Плацидія будуть за дверима. Ми з герцогом Михаїлом лише поверхом нижче. Отже, якщо мій чоловік спробує мене штрикнути, ви встигнете вчасно зупинити кінжал? Ваш чоловік не штрикне вас, сказала Ладі Сівіра. У будь-якому разі не кінжалом. Не кінжалом. Пробурнутіла Алекс, коли одна з дівчат, Хлеофа, як вона подумала, або, можливо, Атенеса, розрізала один зі швів на її сукні, а інша розсипала жмені квіткових пилюсток по килиму. Леді Сівіра делікатно прочистила горло. «Ви ж не Алекс пирхнула ще голосніше. «Навіть не близько. Добре, добре. Хіба наречена не повинна бути такою в ідеалі? Ідеал не завжди ідеальний». «Принаймні, ви маєте уявлення про те, чого очікувати». «Наскільки все погано?» Алекс здригнулася і видихнула під звук швів, що рвуться. «Таке відчуття, що я місяцями перевдягалася у щось нове, а тепер знову маю перевдягтися у щось інше. Я навіть не знаю у що. Трансформація є частиною життя», – сказала леді Сівіра. «Страшна, але необхідна. Навіть прекрасна. Гусениця стає метеликом». Алекс згоднула. «Метелики недовго живуть». У шовковій сукні, яку вони накинули на неї, безумовно був присмак приреченого метелика. Вона спадала, щойно її одягали, її коливав вітерець відчинених двікон, і вона майже нічого не залишала для уяви. У двері постукали. Можливо, це був звичайний стукіт, але для Алекс він здавався таким же важким, як забивання цвіхів у труну. Одна з дівчат, Плацидія, подумала вона, чи може Зеноніс, Ковзнула до дверей, а решта кинулася у шаленство останніх смикань, пригладжувань, змахувань і підчищань, ніби ледь доданий рум'янець на щуках міг перетворити шлюбне життя з каторги з гівнюком на блаженний союз. Їй на голову почепили обруч із золотого листя, який ніяк не міг вирішити чи бути спокусливим чи владним, що було дуже доречним оздобленням, оскільки Алекс сама вагалася між цими двома ролями, не маючи жодного уявлення, як узятися, бодай за одну. Тож, коли двері відчинилися, вона ніби сперлася на один із стовпчиків ліжка зі складеними руками, злегка насуплена, але з однією піднятою бровою, наче сварлива кухарка, яка не надто довго чекала, коли прийде Пекарчук. Аркадій стояв у дверях, одягнений не в тонкий серпанок, а в розкішно вишиту туніку на крохмалену сорочку і начищені доблиску черевиків, в яких він одружувався. Він вклонився дуже елегантно, що було полегшенням, бо було б прикро бути вбитою людиною з поганими манерами. «Ваше величносте, чи то пак...» – він підвів очі з надяком на усмішку. Дружино моя?» «Ваша милосте, чи то пак...» – Алекс було якось важко вимовити цю фразу. «Чоловічі мій...» Остання з дівчат, Атенеса, подумала вона, чи може Плацидія, кинула останню жменю полісток, а потім грюкнула дверима, зачинивши їх обох. «Чоловіка і дружину. імператрицю і консорта. Алекс і чоловіка...» якого вона ще кілька днів тому вважала своїм найнебезпечнішим ворогом. В її спільній кімнаті наодинці. Чудово. Признаюсь, я почуваюся трохи... Аркадій прочистив горло, перший натяк на те, що він може страждати від власних нервів. Занадто одягненим. Він розстебнув свою блискучу туніку, кинув її на стілець і почав закочувати рукави сорочки. Можливо, трохи вина допомогла б нам обом розслабитися. Алекс не була розслабленою вже дуже давно. Насправді вона не могла пригадати, чи взагалі колись була розслабленою, але сумнівалася, що коли-небудь була менш розслабленою, ніж зараз. Я б не відмовилася, пробормотіла вона, коли віно булькало з глечика у два келихи, виблискуючи кривавим червоним кольором у променях заходу сонця. Він підійшов до ліжка, простягаючи її один келих. Ну і день у тебе. Вона взяла його, гадаючи, чи можна побачити отруту. І це ще не кінець. Він бачив, як вона вагається. Якби воно було отруєне, він зробив ковток із свого келиха, я б просто вбив себе. «Ти міг підсипати отруту тільки в мою склянку», – сказала Алекс. Аркадій підняв брови. «Саме так зробила б моя мати. Ти переоцінюєш мене. Він поміняв келих Алекс на свій, а потім випив із нього. Або, можливо, недооцінюєш». Вона нарешті дозволила собі зробити ковток. На смак вино було досить приємне. Але отруту, яку герцог міг би використати проти імператриці, мабуть, не можна відчути на смак, як і побачити. Вона сіла на ліжко. Намагалася розправити поле своєї нещасної сукні, щоб вони хоч якось прикривали її ноги. Але це було, як намагатися пір'їнкою замаскувати цілий окорок. Аркадій спостерігав за нею. «Ти виглядаєш трохи...» «Тхоряче?» Я хотів сказати настороженою. «Ну, твої брати намагалися мене вбити». Я чув і подумав, як недоречно. Він обійшов навколо ліжка, перейшовши на інший бік. Єдине, що мене втішає, це те, що вони, вочевидь, не дуже добре впоралися. Я намагався їх відрадити, але, хоча вони були дуже різними чоловіками, всі троє були схожі на нашу матір, у тому, що їх неможливо було від чогось відрадити. Але зараз я можу пообіцяти тобі, що я... Аркадій сів на дальній бік ліжка і серйозно подивився на неї. Ніколи не намагатимуся тебе вбити. Це вже мінімальний стандарт для чоловіка, Геш. Боюся, що не кожен імператорський консорт в історії відповідав цьому стандарту. Він стягнув один черевик і з дзеньктом відкинув його вбік. Але я сподіваюся, значно перевершити його. Він буркнув, стягуючи інший чобіт. Я відрізнявся від своїх братів у багатьох відношеннях, але, мабуть, найважливіше те, що, хоча я був старшим, він нарешті зняв чобіт і закинув ноги на ліжко, покрутивши пальцями ніг. Я ніколи не мав ані найменшого бажання бути імператором. Алекс була досить досвідченою брехухою. Можливо, зараз вона перебувала серед брехунів вищого класу у порівнянні з тими, до яких вона звикла в нетрях священного міста. Але вона не думала, що він бреше зараз. Вона зробила ще один ковток вина і відкинулася на подушки. «То ти удружуєшся зі мною з любові?» Аркадій посміхнувся. «Ти виглядаєш чарівно, звичайно». І Рібка виглядала чарівно, якби її прикрашали мої слоги. «Але Рібка не допоможе мені врятувати Імперію Сходу він продовжував дивитися на неї з тим самим серйозним, трохи кумедним виразом. Протягом десятиліть, якщо не століть, лідери троє були своїми найлютішими ворогами. Найкращі діти міста поїдають одне одного, борючись за владу, підривають єдність, і все це в тіні неминучого гостровухого апокаліпсису. Я хочу повернути імперії моїх предків славу. Разом... Можливо, у нас є шанс? Вона мусила визнати, що їй подобалося те, що він говорив. І те, як він це говорив. Боже, невже він починав їй подобатися? Це ніколи не закінчувалося добре. Аркадію, друзі звуть мене Арчі. Справді? Віриш чи ні, але у мене їх досить багато. Вірю. Що ж, дякую. Ти справді чарівний. Що ж, дякую. Але я знала дуже чарівних, але дуже злих людей. Ну, злі люди найкращі друзі, чи не так? Вони готові зробити для тебе те, чого ніколи не зроблять добрі друзі. Алекс, яку останні кілька місяців утримувала при житті з диявольських еретиків, навряд чи змогла з цим посперечатися. «То ти хочеш, щоб ми були друзями?» «Що ж, у шлюбі краще так, ніж бути ворогами. Я бачив, як моя мати уклала таку угоду щонайменше з чотирма чоловіками, і нічого доброго з цього не вийшло. Особливо для самих чоловіків. Я не бачу причин повторювати помилки наших братів, а ти?» «Я ледве знала своїх батьків». Аркадій закотив очі до стелі. Боже, як би я хотів ніколи не знати своїх. Ти намагаєшся змусити мене заздрити, Алексія? Друзі звуть мене Алекс. Логічно. Хочеш вір, хочеш ні, але їх майже не залишилося. І більшість з них щойно виїхала до священного міста. Якщо коли-небудь злі друзі існували, сказав Аркадій, я думаю, у тебе знайдеться кілька таких. Алекс відчула себе трохи цим ображеною. Без сумніву, вони різні. Мені сказали, що серед них є особливо небезпечний вампір, а також особливо жорстоко вовкулака і з верхній маніпулятор трупами. Алекс накинула на себе мантію, трохи щільніше обгорнувши її навколо себе. «У всіх нас є свої недоліки». «О, мені це добре відомо. У мене їх багато, але лицемірство не один з них». Він зітхнув. «Я відчуваю, що ти не надто рвешся скріпити наш союз, і я не ображаюся. Я поділяю твою стриманість». Він підняв руку. «Запевняю тебе, це справа смаку, а не якості. Чи можу я ризикнути припустити, що ти... Можливо...» Він високо підняв брови. «Віддаєш перевагу персням, а не пальцям, так би мовити». Алекс підняла свої брови у відповідь. «А ти, можливо, більше любиш пальці?» «Здається, моя дружина настільки ж прониклива, наскільки і красива». «Доволі вигадливий спосіб називати мене тупою і потворною одним махом». Аркадій подивився їй в очі. Зовсім навпаки. І за обома пунктами. Ну, ліжко досить велике, щоб ми могли ділити його щоночі і, можливо, ніколи більше не бачити одного одного. Я чув, що секрет хорошого шлюбу – це широкий матрац. Рано чи пізно нам доведеться зустрітися посередині. Ходять деякі розмови про... Алекс прочистила горло. Спадкоємців. А, так. Народжених тут під полум'єм, як і ти. Між нами двома... Я впевнений, що ми зможемо знайти метод, який зведе нашу взаємну відразу до мінімуму». Все виявилося більш цивілізовано, аніж Алекс наважувалося сподіватися. Навколо більш ніж достатньо відразу не треба додавати ще. Я такої ж думки. Аркадій тильною стороною долоні притиснув до себе одну з подушок і з насолодою вмостився на ній, дивлячись у стелю темно синю, всипану золотими зірками. «Можливо, нам треба трохи допомоги від тих, кого ми вважаємо особливо привабливими, і якась фіраночка з діркою?» пробурмотіла Алекс, відкинувшись назад, щоб теж подивитися на стелю. Аркадій повернувся до неї, зробивши кільце з великого і вказівного пальців і посміхнувшись до неї крізь нього. «Тільки маленька і, можливо, якась ароматизована змазка?» «Звучить, як справжня вечірка!» «Виглядає, як справжня вечірка», – сказала Віга, задумливо дивлячись на набережно, освітлено смолоскипами на заході сонця, з гучною музикою, радісними вигуками та сміхом, переповненою різнобарвними гуляками, які святкували настання нової ери. Ери, до настання якої каплиця святої слушності доклала руку, але ніколи не могла стати її частиною. «Шкода, що нас не запросили», – пробурчав брат Діас, пробираючись до трапи. Мене звати Діас. Гадаю, для нас домовлено проїзд до священного міста. Чоловік, який, судячи з капелюха, був капітаном, окинув поглядом Якова, який дивився кам'яним поглядом, Батисту, яка весело всміхалася, барона Рікарда, який недбало спирався, Бальтазара, який прискіпливо кривився, Вігу, яка виглядала точнісінько як перевертен Вікінг, і нарешті з найбільшою підозрою з-поміж усіх сонечко, чиє обличчя було сховане в тіні капюшона за винятком кількох пасем блідого волосся. Було б набагато краще, якби вона зовсім зникла з поля зору, але вона, здавалося, не хотіла цього робити. Або говорити, або взагалі когось помічати. Насправді, якби ельфи були здатні впадати в депресію, брат Діас, ймовірніше за все, відніс би її до цієї категорії. Капітан нахилився, щоб сплюнути за борт корабля. «Надіюся, я не пошкодую про це!» Барон Рікард зітхнув. «Боюся, ви зрозумієте, як і всі ми, що надія і жаль вічні сестри!» Запала коротка тиша. Брат Діас подумав, що вампір, можливо, був занадто філософським для аудиторії. «Ми готові вирушати», – пробурчав Яків, завжди готовий спустити всіх на землю. Капітан озирнувся на список прибити до дошки. «Хотів би я бути готовим, але, як бачите…» Матрос промайнув повз брата Діаса з бочкою через плече, ледні заштовхнувши зіштовхнувши його в море. «Ми все ще вантажимося! Уся ця справа з новою імператрицею все затримує!» «Вона мене вже півроку затримує», – гризнувся Бальтазар, проходячи повз брата Діаса і переступаючи через трап. «Ми посидимо там, на юті, поки чекатимемо». «Я волів би, щоб ви…» – Віга всміхнулась до нього. «Я можу сісти на тебе, якщо хочеш». Як завжди було важко відрізнити її погрозу від пропозиції. Капітан сприйняв це як трохи і того, і іншого. «Ні-ні, актер Кастель весь твій». «Чудово», – сказала Віга. «Просто подай знак, якщо передумаєш». Це, безумовно, було одно з найдовших завдань каплиці, сказав барон, спотикаючись на сходах. Але наш священник вижив, батиста сповзла по щоглі, поки не сіла, притулившись до неї спиною. Таке коли-небудь траплялося раніше. Матінка П'єро витримала три місії, відповів Яків, але це було ще до твого народження. А що з нею сталося наприкінці? Яків сперся на поручне, насупившись і дивлячись на муре. «Краще не зациклюватися на цьому». Будь-яке відчуття тріумфу від того, що Алекс нарешті була коронована, неухильно згасало, коли брат Діас обмірковував його майбутні перспективи. «І що буде далі, як ти думаєш?» «Одна певна річ про життя в каплиці святої слушності», – відповіла Батиста. «Ніколи не вгадаєш, що буде далі». «Демони в Дюссельдорфі», – припустив Яків. «Відьми у Вексфорді», – буркнула Віга. «Гобліни в Гданську», – наважився Б «Гданськ прекрасний цієї пори року», – зауважив барон. «Можливо, я відкладу відставку?» Батиста задумливо подивилася на призахідне сонце, на золото, що мерехтіло на воді. «Побачимо, що з цього вийде». «Щоразу», – відповів Яких, вхитаючи головою. «Вона стогне всю дорогу, а потім залишається ще не один раз». «Єдине, в чому ми можемо бути впевнені», – сказав Рікард, – «це те, що це буде брудна робота». «Як може бути інакше?» Брат Діас похмуре дивився на святкування на набережній. «Для чистої роботи у її святості є інші слуги». «Що ж, перший крок у будь-якій успішній морській подорожі!» Віга витягла пляшку спиртного напою з глаценням великого пальця, відправила корок кружляти в море. «Давайте налегаємось!» «Перший крок у будь-якому успішному союзі», – сказав Аркадій, – «пропоную напитися донестями». Він зісковзнув з ліжка і попрямував до дверей. Алекс зажмурилася в подушках і осушила свій келих. Вона завжди думала, що не любить вино. Тепер вона зрозуміла, що не любить погане вино. Виявилося, що хороше вино їй дуже навіть подобається. «Ще вина, будь ласка!» Зривив її чоловік у коридор, а потім посміхаючись повернувся до ліжка. «Я вважаю, що є мало лих, від яких вино не допоможе». «Біцокири в голові?» – запитала Алекс. Він подумав про це і знизав плечима. «Гірше не буде!» Одна зі служниць промайнула позаду нього, втупивши очі в підлогу. Алекс була майже впевнена, що це плацидія. На її срібній таці балансував свіжий глечик. «А якщо він отруєний?» – запитала вона, достатньо п'яна, щоб жартувати про це. Або, можливо, напівжартома. Сталося те, чого вона найменше очікувала від першої шлюбної ночі. Вона почала насолоджуватися нею. «Параної, як правило, вважається ганебною ознакою дружини». Аркадій вихопив глечик з таці і зробив ковток прямо з носика. «Але для імператриці вона просто необхідна, чи не так?» Він подивився на Плацидію, і його брови нахмурилися. «Ми знайомі?» «Це Плацидія», – сказала Алекс. «Вона з родин із з бездоганною репутацією». «На відміну від решти з нас. Зараз я згадаю...» Плацидія глянула вгору, і Аркадій класнув пальцями. Задав. З чорним волоссям ти будеш абсолютною копією однієї з учениць моєї матері Плацидія схилила голову на бік і відкинула тацю, та з грізким дзеньконом вдарилася об мармур і закрутилася. «Як це, блять, набридло?» – сказала вона. «Стоп!» – Алекс вхопилася за один зі стовпчиків ліжка, щоб підтягнутися і сісти. «Що?» – Зеноніс просунула голову до дверей. Алекс ніколи раніше не бачила, щоб вона посміхалася, але зараз вона посміхалася. Яскраво і хижо. Одна сторона її обличчя була забрискана кров'ю. «Вони здогадалися?» «Стоп!» Алекс майже скиглила. Приємне тепло, сп'яніння стрімко вивідрювалося, а на зміну йому приходив холодний жах. «Що?» – Аркадій зробив крок назад. «О, ні!» – Плацидія схопила його за руку. «О, так!» а -а -а -а -а! він намагався вирватися, обличчя скривилося від болю. «А-а-а!» – його рука зблідла там, де Плацидія тримала її. Шерсть Іною розтікалася з її руки, вени випиналися синє-чорним на його шкірі. Глечик вислизнув з його рук і розбився, з уламків сочилася калюжа напівзамерзлого вина. Він повернувся до Алекс дуже повільно і з дивним скрипом. «Біжи!» – прошепотів він, і це слово перетворилося на клубок диму на його сірих губах, лід розтріскався по щоках, а очі стали молочно-білими. «Блядь!» – закричала Алекс, схоплюючись з ліжка, заплутуючись у ковдрі і розпластившись по підлозі під зливою подушок. «Народжена у її Заноніс підкралася до неї, вишкіривши зуби з волоссям розкуйодженим гарячим протягом, що з'явився з нізвідки, так само, як у піроманки, у заїжджому дворі, і жах від цього спогаду підхопив Алекс і задушив її. Можеш померти, та пішла ти нахуй! Алекс жбурнула порожній келих, він відскочив від щоки Заноніс і розбився об стіну. Алекс скрутнулася, послизнулася, поповзла на карачках до каплиці, босі ноги скриготіли по мармуру. «О, Боже!» – вона кинула останній панічний погляд через плече, намасуючи потаємну панель. Аркадій застиг. що кави блискувала Інеєм, холодний туман піднімався з волосся, що побеліла від морозу. З гарчанням Плацидія дала йому ляпаса, і все його тіло розлетілося друзки, шматки рожевого льоду відскочили по полірованій підлозі. Вона люто глянула на Алекс і відкинула замерзлу руку її чоловіка за спину. З глаценням потаємні двері відчинилися, і Алекс проскочила крізь них, хапаючись за дверну раму. Зеноні підвелася, обличчя заливала кров з рани на щоті. Гобелен позаду неї почав чорніти, диміти, коли вона підняла руки, і сліпучий вогняний потік ринув уперед. Алекс грюкнула дверима в той момент, як полум'я замерехтіла навколо неї «Жар шокує, як удар по обличчю». Вона повернулася назад крізь темряву, ляскаючи себе по опаленим шлейфам сукні, кашляючи від запаху сірки. «О, Боже!» Їй вистачило розуму, щоб намацати лампу в маленькому алькові. «О, Боже!» Вона підняла ковпак і опустила його знову і знову, поки полум'я не запалилося. «О, Боже!» Двері почали світитися. Це ззаду в'ється дим, чи і теплішало в маленькому коридорі. Вона пошкотильгала, здираючи по вутині до маленької кімнатки з віконцем, де відбулася її остання гірка розмова з Сонечком. І як би вона хотіла, щоб Сонечко була зараз тут, але вони всі пішли. І Сонечко, і Яків, і Віга, і навіть брат Діас, і всі вони вже повернулися до священного міста – Герцог Михаїл. Його кімнати були поверхом нижче. Вартові все ще будуть йому вірні. Вона підбігла до вузьких сходів кам'янохолодних під її босими ногами і зробила один крок вниз. Знизу долинали звуки, шаркаючи кроки. Хтось піднімався? О, Боже. Вона відчула запах горілого, лоскіт на задній стінці горла. Алекс стискала в одній руці тандітно пригорчу своєї сукні, в іншу лампу, незграбно піднімаючи сходами по дві сходинки зараз, голим плечем шкрябуючи по стіні. Золотий обруч сповз її на око. Вона зірвала його, жбурнувши так, що він відскочив і покотився вниз сходами. Алекс штовхнула двері і влетіла до тронної зали, освітленої чотирма висячими світильниками. Сонце сідало за великими вікнами і забарвлювало змійний трон криваво червоним. Вона кинулася до великих бронзових дверей, вхопившись за одну з ручок. Коли вони з тріском відчинилися, вона почула далекий крик і тріск полум'я. Це був радісний сміх? Вона відступила, дико дивлячись навколо. Гобелений статуї, зброя, прикріплена до стін. Ніде сховатися. За троном вузькі сходи піднімалися вгору. Сходи до полум'я святої Наталії. Вона побігла до них, видираючись руками і ногами навкарачки, як собака. Собака імператриця і її обривисте дихання відлунювало навколо неї. Вона, кліпаючи, незграбно вибігла до галереї на верхівці, освітленої яскравіше заденне світло, де з чаші в центрі палало полум'я святої Наталії. Вона відступила назад, коли темна постать різко обернулася до неї, але це була лише сестра полум'я в червоному капторі. Зв'язана обітницею мовчання служниця, яка присягнула підтримувати вогонь у жаровні вічно палаючим. Нічого більше, окрім зв'язаних дров, складених уздовж парапету, і двох десятків арок під зеркальним куполом, і звисаючого ланцюга – того самого, що мав попередити місто про наближення ельфів. Алекс на мить застигла, дивлячись на нього. Але здавалося, втрачати вже було нічого. Очі черниці широко розкрилися, коли Алекс потягнулася, схопила край ланцюга і різко смикнула його вниз. Ківш угорі перевернувся з плеском, шипінням і зливою смердючих іскр у жаровню полився струмінь порошку. Потік чорної каналізаційної води вливався в море, і Бальтазар зачаровано спостерігав, як брижі поширюються, поглинаються хвилями, що набігають, б'ються об стіну гавані, відскакують, розбиваються і зливаються у вигадливому танці. Його думка знову повернулася до чаклунок близнючок, яких вони зустріли в монастирі святого Себастьяна. Їхня ідентична техніка з протилежними результатами хвилі на землі, у повітрі, спільна структура для всієї матерії. Він не міг позбутися цієї ідеї. Вона була такою досконалою, такою чудово простою, такою узгодженою з упорядкованим Всесвітом, в який він все ще продовжував вірити. Чи можна магічним чином викликати хвилю крізь будь-що за допомогою правильного «що це?» – запитала Сонечко. Бальтазар простежив за її довгим пальцем, дивлячись на вершину Фароса. Там на вершині, яскраво сяючи в сутінках синім полум'ям, горіла полум'я Святої Наталії. Брат Діас насупився. «Я думав, що так роблять лише у випадку вторгнення ельфів». І Бальтазар відчув те знайоме гнитюче відчуття. Те, яке він відчував щоразу, коли намагався розірвати зв'язку, і розумів, що йому це не вдалося. Те, що він відчував, коли Небесний суд зачитував вирок. Коли мисливці на віддіум вискочили зі схованок на цвинтері. «Щось не так», – прогорчав Яків. Дехто з гуляк на набережній теж помітив це, показуючи вгору збудженого манячі. Бальтазар скривився – «Нічого такого, що могло б нас стосуватися, правда?» «Алекс, у біді!» Сонечко зістрибнуло з кормової надбудови на палубу, пройшовши повз капітана, який наказував задраїти люки на останньому вантажі. «Ми цього не знаємо!» – прохрипів Бальтазар. «Вона не може цього знати!» «Якщо немає про що турбуватися...» – пробурчав Яків, витягаючи кілька дюймів сталі з піхов, а потім різко вкладаючи їх назад з клаценням. «Ми скоро повернемося!» Вона імператриця Трої, заскиглив Бальтазар. Вона завжди буде в біді, ми не можемо рятувати її від кожної дрібниці. Я не проситиму нікого іншого йти. Я йду, сказав брат Діас, хапаючись за фіал, який він звичкою тримав при собі. Це може бути небезпечно, сказав Яків. Віга всміхнулася в цей очі і ляснувши по задній частині своїх штанів. Що веселого в безпеці? Батиста теж піднялася зі свого місця під щоглою. Бальтазар пирхнув, дивлячись на це. Я можу сподіватися, що принаймні ти не будеш ризикувати своєю персоною. Настає час. Бетиста швидко перевірила кинджали, потім подивилася на фарос, виставивши щелепу. І тобі доводиться підставляти свою шию. Що? Якусь мить Бальтазар міг лише дивитися на неї. Ну, я не піду, і крапка. Звісно, не підеш. Вона дружньо поплескала його по руці і поспішила вниз сходами на палубу. Цього разу в її погляді не було сліду ворожнечі. Ні відрази, ні презирства. Все це, якимось чином, стало найболючішою річчю, яку вона коли-небудь йому говорила. «Ви вже кілька годин вимагаєте, щоб ми вирушили!» – крикнув капітан, дивлячись, як вони тупотять по трапу. «Тепер, коли ми готові, ви хочете залишитися?» «Ну, ми не збираємося, бляха, чекати на вас!» – крикнув їм слід Больтазар. Він обернувся до барона Рікарда, який все ще стояв, притулившись до поручнів, так само, як і тоді, коли вони вперше помітили колір полум'я «Мене втішає, що принаймні ти зберіг свій погляд на речі», – сказав він. «Як завжди», – відповів вампір, спостерігаючи, як інші поспішають вздовж набережною з властивою йому ледь помітною забавою. «Місяцями я був зобов'язаний захищати цю безнадійну дівчину і боровся проти цього або з цим всіма силами. Я категорично відмовляюся продовжувати боротьбу тепер, коли я змушений залишити її на призволяще. «Цілком раціональне рішення. Іншого я і не очікував». «Про що вони думають?» «Хто знає. «Кожен із нас робить свій вибір. Зрештою, з власних міркувань. наодинці Зі своєю совістю». Рікар показав Ікла, всміхнувшись. «Такі, як вони є». «Ну, цілком», – буркнув Бальтазар, киваючи головою. «Абсолютно». «Саме тому я теж йду». Бальтазар витріщився на барона. «Ти?» Той витрішився на фарос. «Туди?» «Імператриця Олексія може бути в біді». «Але ти ж вампір!» – Рікард поклав ніжні кінчики пальців йому на груди. «Тож мені має бути байдуже!» Бальтазар роззявив рота ще ширше, ніж при Батисті. «Весь цей час ти вивчав мої спроби розірвати зв'язку! Ти заохочував мої зусилля, щоб самому розірвати її!» «О, що ти думав!» – Рікард Вішлова всміхнувся. «Я заохочував твої зусилля, бо вважав їх кумедними!» Чесно кажучи, ти підійшов до розірвання зв'язки ближче, ніж будь-який інший практик магії, якого я знав. Тобто навіть близько не підійшов. Але я ніколи не хотів розірвати зв'язку сам. У мене ніколи не було в цьому потреби. Але... що? Вампір лагідно поклав руку йому на плече. Проблема розумних людей у тому, що вони думають, що все повинно бути розумним. Зв'язка діє на душу Бальтазари. Він знизав плечема. Я вампір. «У мене немає душі». «Але якщо зв'язка не впливає на тебе», – Бальдазар намацував слова, наче сліпий нужника. «Тоді ти вирішив прийти сюди?» «Коли доживаєш до мого віку», – барон поплескав його на прощання. «Треба якось розпоряджатися своїм часом». Він вибухнув хмарою кажанів, які з вереском полетіли увечер. тільки захисти нас!» Капітан вибрав цей момент, щоб залізти на кормову частину корабля. Тепер він заціпеніло робив знак кола на грудях. «Відчалюємо!» – заволав він до своїх людей. «Ми відпливаємо!» Бальтазар повернувся до причалу. «Ні, я не зроблю цього, чорт, забирай!» несамовито кричав він увечір. «Я зробив те, про що мене просили! Я зробив більше, ніж просили! Ви не можете змусити мене піти!» Хоча ніхто його про це не просив.